Найдужче боявся князь того, що й село десь у 39-му болоті за 30-м драговинням, але білі рублені хати виявилися зовсім близько, в десяти гонях, одразу за Дібровою. Сільце було невелике, хижна сорок, оточене глибоким рівчаком і заростями шипшини. Команники пустилися вздовж рівчака шукати воріт або якогось проїзду і натрапили на молодого смерда, що попід самим рівчаком оравнивицю. Ти з цього села єси? спитав Богдан. Смерд, напинивши воли, глянув на прибулих. Із цього. Княгиня тут сидить? Княгиня? Ясновида. Тутки. Піди гукни. Смерд заперешно покрутив головою. Пощо не хочеш? Вил утече. Який вил? не зрозумів князь. Ось го, борозний. Показав він на молодого волика, що стояв у борозні. «Я держати йому!» «Вилна «Куди?» – знову не второпав сіврської говірки русинський князь. «Нариг!» – засміявся смерть і, взявши собі руч за чепі гурала, гейкнув на волів і попередив князя. «Тікай з дороги, бо кінь пропаде! Вил наригнатне. «Соп! Тобі реку!» Сірий волик-третячок і справді косував більмом на князевого коня, лаштуючися штрикнути рогом, і Богдан од'їхав у бік. Вишата, вип'явшись на стременах, сказав. О! Гатило подивився, куди він показує, і припустив жеребця. Зовсім поряд виявилися ворота селища, і відти виходило дві жінки. Одна була стара і згорблена, другу ж князь опізнав одразу, бо не впізнати не міг. Він зострожив коня і пустив у чвал, а біля самих жінок здибив його і скочив додолу. «Будь здоровий, княже!» – тихо привіталась ясновидані, трішечки не злякавшись. Пощо заблукав єси в нашу сівську землю драговиту?» «Тебе видіти!» – зухвало відповів Богдан. "Твій виждь?» – засміялась вона. «В нас на жону можна дивитися без плаття на главі». Княгиня говорила з відчутним сіврським проголосом, і Богдана все дратувало. Йому здавалося, що вона кипкує з нього і тим своїм говором зумисно відгороджується. Він роздратовано кивнув на бабцю, що зирила на нього з-під лоба, невладна випростатись. А без стариць дозволяють сіври говорити Можеві з жоною. Це є незаконно, княже, раптом зашарілася княгиня. Вишата стояв отдалік, і Богдан майже благально проказав. "І жени, старицю, казати йому тобі щось!» Княгиня тужно поглянула на свою супутницю і повторила. «Це є незаконно, княже!» «А ти кой єси? Недружелюбно просичала на нього бабця, тоді зашамкала, глянула на княгиню, похитала головою і зацюкала патерицею в той бік, куди вони допіру йшли. «Київський князь!» – навздогінці відповіла старій княгиня Ясновида і ще дужче зайнялась вогнем, бо таки лишалася з Богданом віч-навіч. Молодий русин стояв біля неї високий і кремезний, наче дуб, і вона здавалася собі проти нього маленькою безпорадною в своїй розгубленості, яку не могла прогнати з серця. Богдан скинув чорну смушову шапку з лискучим червоним дном і ясновидо мало не йойкнуло сподову. Проти сонця сяїла геть гола князева голова, і тільки карий оселедець вився з маківки вухо. «Єси вже істинний князь!» вихопилося в неї мимоволі, та Богданові було недохизування своїми достойностями. Він витер дном ковпака під обличчя і знову натяг собі на голову. Тоді ступив кроки і взяв княгиню за руку. Рука була гаряча й тримка, і той трем ураз пройняв усе єство князеве. Такою гарною Богдан ще ніколи не бачив ясновиду, навіть 12 тому літ, хоч відтоді перебачив і перезнав багато жін усяких – і золотих, і срібляних, і дармових, бо так вимагав закон і звичай у найманому війську Ромеїв. Притягши її за руку до себе й слабосилу, він пригорнув і поцілував у шпарків уста. Тоді підвів очі й уздрів свого мовчуна конюшого. Вишата повільно їхав геть, але ніяк не міг одірвати погляду від отих двох, що цілувалися посеред білого дня. Дивлячись йому вслід, гатило проказав, не відпускаючи ясновиди. «Ходи по мені з женою!» Вона завмерла, тоді поворушилася і випорснула йому з рук. «Не гоже їсть полянинові брати вдовицю!» Голос у неї збляк, і вічі теж стали схожі на вчорашній сивий туман. Вона повторила, мов, сама себе переконуючи. «Не гоже вдовиць!» «Я єсмь князь, а не лише полянин!» «Закон для всіх ваших русинів єдин є, що для князя, що для смерда!» «Ти ж не руського родус, але сіверського!» – майже крикнув Богдан. «Зате ж ти єси русин, полянин!» Він знову пригорнув її, дивлячись у слід вишаті, який майже доїхав до того смерда, що ралом орав землю. Ясновида підняла вічі і сказала, «Дай, княже, я поцілую твої воста. Впосліднє. Я люблю тебе». «Чуй, княгине, озвався Богдан. «Візьму тебе в наліжниці. Того ніхто мені не запередить». Вона сахнулася. «У наліжниці? Не буде того. Чув Єси? Не буде». Болісно схлипнувши, вона побігла в той бік, де виднілася чорно-згорблена спина стариці. Київський же князь безвільно стояв і стояв, не спроможний ні зрушити, ні гукнути вслід їй хоч слово. У місяці квітному, коли смерди вже досівали останні гони Ярини, Богдан знову поїхав у землі сівські. Цього разу був сам. Залишивши коня в сідлі і знявши тільки вуздечку, він без вагань увійшов у ворота і попростував до єдиної пристойної хати селища. З усіх прикмет це мав бути ясновиден терем, бо решта хаток тулилася густо понад неширокою вулицею, білій чепурні, але маленькі, мащені глиною лише звід вулиці. Богдан не помилився. Княгиня мешкала всьому хоромику. Ступивши до сіней, він зіткнувся зі вже знайомою старицею – Бабця шаснула в одні двері, він розчинив протилежні, і побачив ясно. Княгиня сиділа біля розчиненого садок віконця і пряла з кужеля мичку. Прутке веретено з череп'яним прясельцем на гузирику сягало майже до лівки, стеленої травою. На траві сиділа чорнявенька дівчинка років півтора-двох і бавилася з пухнастим білим кошеням. Коли князь увійшов, ясновида випустила веретено додолу, і череп'яне прясельце розкололось навпіл. Жінка зойкнула і нахилилася шукати черепочки, бо то був поганий знак. Одну половинку знайшла, другої – ні, і сіпнулася до маляти. «Гримо, остави котку, бо набию!» Ні в чим невинна дівчинка скривилась ображено і заплакала. Ясновида схаменулася і підняла дитину з долів. «Нек добрує!» – сказав аж тепер Богдан, і княгиня теж повторила. Не добру, пощо єси прийшов, княже? По тебе м прийшов, озвався київський князь, але й далі стояв коло дверей. Ясновида нічого не відповіла, і він мовив маєш доньку? І три сини маю, княже. Де ж вони суть? Я б не видів синів твоїх. У стольному городі Витичеві. Твій дідо Рогволод узяв до науки. Богдан хотів сказати княгині про те, що діду винен за голову Вогняна, проте змовчав, а княгиня додала: Молилам великого князя, щоб оддав Гана Горвата й Огняна в лугарі. По що в лугарі. Забув єси, княже, що й ям роду Луганського. Розповзлися ваші лугарі суть по світах. То ще є не найгірше. Словенського роду на Русі побільше. Лугарі несуть словіни, не княже. Відаю, венеди, однієї крові, і Перунові вклоняються і Дажбогові, й Велесові. Ми речемо на Дажбога полель. То є їдне, так само, як лугарі кажуть, огнян, а ми, Русичі, Вогнян. Пощо речеш мені все те, княгине? Я м прийшов забрати тебе до свого вогнища, і всі мови твої того не буде, княже. Вже сму про те і мовили. Незаконно є. «Я прийду й умикну тебе, княгини!» Вона затулилася від нього малям, наче боронею, і відповіла, «Не єсть, може, княгиною, вдова!» «Ти з молодшого сина огняном нарекла!» Сказав не знати, на що Богдан, і перед очима йому постала круто посолена голова в скоряному міху. Так було завжди, коли він згадував родинського князя, бо живим не бачив його ніколи. «Огняном, на честь... Відцяй його!» В княгининих очах накипіли сльози. «Ти любила, єси князя?» – роздратовано прорік Богдан. «Любила м. До мертвих не ремствують, княже!» Ясновида взяла себе в руки і сказала твердим голосом. «Не буде того, Богдане. Маю рід і плем'я, і воно стане за мене. Вже і так була мудовицею ж, Перш через тебе!» Згадка про луганського князя Джуджа запалила Богдана, і він крикнув. «То по ж не пішла, яси, і перший, і друге на вогонь? Пощо? «Ти цього не зумієш, княже», – тихо проказала ясновида. «Однаково не зумієш». Тоді глянув на нього з горда і кинула. «Та й не такий, яси, міжний, аби мене питати про це». То вже була образа. Ще гірша, ніж тоді в дитинстві, коли Богдан від кохання плакав у матері на грудях. Княгиня зрозуміла, що від гордого й нестримного русина можна тепер сподіватися всього. Притьмом кинулася повз князя до дверей і, міцно притискаючи малятку, вибігла в сіни. Двері грюкнули об сінешну стіну і знову зачинилися. Богдан ударив їх чоботом і теж вибіг. І біг до самих ворот селища, де на нього чекав осідланий жеребець. Богдан гнав усю дорогу від Нежині до Дніпра. Жеребець хитався на ходу, мало не впав з плоту на переправі і ледве здолав потім стрімкий боручів у звіз. Досвідчений колоконий Вишата шептав жеребцеві, одливав і пускав кров з вуха й натирав ноги та черву якимось лише йому відомим зіллям і насилу виходив. Богдан теж, відчуваючи провину, вештався в стайні. І тільки на п'ятий день провиділося, що кінь житиме. «Велес!» – коротко підсумував старий конюший, бо тільки всемогутній захисник усякої живої тварі міг урятувати такого в смерть загнаного коня. Богдан відітхнув, хоч у сьому не буде йому гріха. Потім, угадавши слушну хвилину, спитав матері. «Хто є ясновиден отець?» Стара княгиня, розуміючи, глянула на сина і відповіла. «Немає його вже. Сирота вона. Був князем у лугах». Княжна сидить у свого сівського родича, сиротає. І раптом сказала, не сподіваючись на жодну згоду Богданову. Божку, сину, зналізла тобі невісту. Руслана є добра дівиця і княже дочка Воїбора в Руського. Речуть гречники вельми красна лицем. На віну зберемось, а князь Воєбор много за неї придасть. І сина князь немає. Я сватів послю. Останні слова мати промовила так благально і так жалібно подивилася синові в вічі, що він тільки стомлено махнув рукою. «Чиніть, мамо, як знаєте!» І пішов з двірця. Княгиня ж рада не знала, чи веселитися, чи плакати, так швидко вкоськати свавільного сина вона й не сподівалась. Старечо подріботівши до скітної кліті, вона ще здалеку загукала свого домажеріча. «Малку! Малку!» Біжи сюди, відмикай скітницю, вибирайте й мемовіно для невісти. Та того дня з лугів повернувся її молодший син Волод. За роки бурлокування серед косаків виріс майже як Богдан, хоча й удався чорний, мов жук. І хоч він ще не був князем, на голові в нього в'юнився смоляний оселедець, ознака приналежності до лугового війська косарів. Увечері київський князь Богдан Гатило, придивляючись до свого чорнявого і зовсім незнайомого брата, віддав йому частину водчини – городище на росі по той бік сквири, яке ще не мало й назви. Городище було занедбане, його часто палили степовики. Князь Володар мусив подбати про просе. "Сидай у сьому городі», – сказав Богдан поважним голосом, як і личило князеві. «Буде ім'я йому Володарка». А за місяць княгиня Рада справила дві женитьби. Богдан повів княжну Руслану, Володже, доньку Велієго Болярина Тиврівського з полянського племені, що сиділо між ріками Богом, Полудневим та Дністром. Стара княгиня подбала й про молодшого сина. І хоч Болярівна Стиврова була перестарком, та батько давав за нею добрі землі. Мав тільки її та сина Войслава, однолітка Богданового.